שלום, שלום לכולם, והנושא שבי שם על ליבי לדבר זה משמעות של ברכה. משמעות של ברכה. אה, הרבה פעמים אנחנו שומעים על ברכות, או שומעים אה, אה, מאחד לשני שאומרים אה, תהיה מבורך, שבאים לברך אותך, ואני רוצה שאנחנו קצת לעומק נבין, וחלק מהדברים אנחנו כבר יודעים, אבל מה באמת המשמעות של ברכה, ולהבין מה אנחנו אומרים לכל אחד שאנחנו אומרים שהוא יברך אותך. Uh, היום בעם שלנו הברכה, הרבה פעמים כשאני שומע, זה מאוד uh, מזלזלים מבחינת, uh, מסתכלים על ברכה כמזל, כן? Okay? שיש את היד הזה, של מזל ושאומרים שתהיה מבורך או שיהיה לך מזל, הרבה פעמים מסתכלים על זה כמשהו כמו הצלחה, עושר, איזושהי פריצת דרך בחיים בעבודה או בלימודים או בחיים בכללי, אז מסתכלים על ברכה, על משהו פיזיק, משהו כמו מזל. ואנחנו נסתכל על תפילה של בן אדם אחד ש... הכניסו את התפילה שלו בפסוק אחד, ויש שם, אה, לפי דעתי, נקודות מאוד חזקות על, אה, מז, על משמעות של הברכה, ואלוהים עונה מעט. וזה מאוד, אה, אני חושב, מעניין וחשוב וטוב להסתכל על תפילות שאלוהים ענה לתפילות כאלו, כי זה התפילות נכונות. ומהתפילות האלו אפשר לקחת את העקרונות ושיעור לחיים שלנו. עכשיו, לפני שאנחנו נקרא את זה, אני רציתי לספר סיפור אחד, זה משל, וזה מאוד מתאר על הנושא, מה זאת אומרת ברכה אמיתית. אז היה בחור אחד, צעיר, שהתחתן, וזה לא דן ולא אני, ו... אבל הוא היה ממש עני, לא היה לו כסף, הוא לא היה גם עבודה בסביבה, והוא מאוד רצה איכשהו להתפרנס ולהרוויח ולהתחיל להיות בן אה, עשיר. וגם לעתיד, הוא רצה להספק לכל המשפחה שלו, אבל לא הייתה לו הזדמנות. אבל הוא שמע שבעיר אחד, שזה היה מאוד מאוד רחוק מהמקום שלו, זה משהו כמו עשרים יום נסיעה, הייתה שם עבודה, עבודה בשדה, פרמה? <חמה> והוא אמר לאשתו, הוא אמר, תשמעי, אני אסע לשם, ממש יש הזדמנות להרוויח, להרוויח מאוד טוב, עד כדי כך שאנחנו, במקרה שלא תהיה עבודה, אנחנו לא נצטרף לעבוד שוב, זה יהיה מספיק לכל החיים שלנו בעצם, אפשר להרוויח מאוד טוב, אבל זה ייקח זמן, ואני לא יודע מתי אני חוזר, אבל אה, בוא נעשה ככה, אני אסע, והברית שלנו יש... אנחנו נשבע אחד לשני שאנחנו נשאיר נאמנים אחד לשני, כלומר לי לא יהיה אישה וגם לך יהיה גבר. והם הסכימו על זה, ואז הוא נסע. והוא נסע ועשה דרך מאוד ארוכה, ואז הוא הגיע למקום הזה, ומצא את הבעל, השדה, וחבל, ואמר לו, תשמע, אני הגעתי מרחוק, מקום מאוד מאוד... אני ואין שם עבודה ואני רוצה להרוויח בשביל משפחה שלי, אני צעיר, אני מאוד צעיר. ואז הוא אמר, בבקשה, תבוא, תעבוד. אבל בחור הזה אמר, תשמע, אני לא יודע להבטיח לך, אבל מתישהו שאני ארגיש לעצור, אני צריך לעצור ולחזור הביתה, אני לא יכול להישן כל הזמן לעבוד איתך, כי יש לי אישה ויש לי משפחה. אז תרשה לי שאחרי שאני אסיים וארגיש שאני צריך לעזוב, אתה תשחרר אותי. ואז הוא אמר בסדר גמור אין בעיה. ואז עבר, עבר עברו עשרים שנה, הוא הרוויח אה, מאות הרבה, והוא הרגיש שהוא צריך לעזור, זהו, זה היה הזמן. Yeah. עכשיו אה, אנא לא יאומן. <laughs> ו... אני חושב גם בשבילי. ואז הוא אומר, אני רוצה לעזוב, לשחרר אותי. ובעל אומר, טוב בסדר, אין בעיה, אבל אני רוצה לייצר לך משהו. הוא אמר, יש שתי אופציות, אני יכול לתת לך משכורת שלך, משהו ראווקטה, או במקום זה אני יכול לתת לך את שלוש עצות של החיים. שלוש עצות הכי חזקות, הכי גדולות של החיים. מה אתה בוחר? אתה יכול לקחת כמה ימים לחשוב על זה. אבל הוא אומר, אם אתה לוקח את השלוש עצות, אני לא נותן לך כסף. כלומר, שלוש עצות זה שווה, זה, זה שווה של משכורת של עשרים שנה. ואז הוא אומר, אני צריך לחשוב על זה, ובכמה ימים הוא חוזר, הוא אומר, טוב, בסדר, אני לוקח את שלוש עצות. הוא אומר, אתה בטוח? אני לא נותן לך כסף. הוא אומר, בטוח, אני לוקח אה, שלוש עצות. ואז הוא אומר לו, טוב, אז תשמע, העצה הראשונה של החיים זה אף פעם אל תיקח את דרך קצרה. תלמיד תל בדרך ארוכה. אל תחפש דרך קלה וקצרה. הוא אומר, אוקיי. ומה שאני אומר, עצה שנייה, זה אל תהיה סקרני בשביל רע. כלומר, שזה לא יפתע אותך, אל תהיה סקרני בשבילך, ודבר שלישי, הוא אומר, אל תעשה החלטות בזמן הכעס, אל תעשה החלטות בזמן כעס. אוקיי, בסדר. הוא לקח את השלוח החלצות האלה, המנהל אמר, קח את השלושה לחם, או שתיים תאכל בדרך, כי אתה צריך, ואז אחד תאכל בבית שלך עם המשפחה שלך. הוא בסדר. אז הוא הלך, הוא הלך, ואז בדרך הוא פגש את הבחור שאומר לו, למה אתה נוסע? ואז הוא אומר לנושא, לעיר הזאת. הוא אומר, וואי, זה רחוק בדרך הזאת, אז תפנה לכאן, כי פה אומרים, זה, אתה יכול להגיע בתוך חמש ימים, חמישה ימים, במקום עשרים. והוא מאוד רצה לעשות את זה, כי הוא לא ראה את אשתו במשך 20 שנה, מאוד התגעגע. אבל הוא חשב פתאום, אה, הגיע למחשבה של העצה הראשונה, לא לגחת את הדרך קצרה. ואז הוא אמר, לא, לא, לא, אני אמשיך בדרך שלי. ואז הוא המשיך. ובדרך הוא שמע, מאנשים אחרים שהדרך הקצרה הזאת זה היה הדרך <ש> uh, <ש> של האנשים רעים, שודדים. <או> כלומר, תופסים אותך שמה, גונדים ממך, ואפילו הורגים אותך. ואז הוא חשב, וואי, זה, זה טוב שלא לא, לא פניתי שם. הוא עושה מסע הלאה והוא היה צריך להישאר לילה במלוא אחד כי זו הייתה דרך אלוקה ואז כשהוא נשאר בחדר הוא פתאום שומע צעקות מבחוץ והוא רצה לצאת מאוד לא סקרני לראות מה קורה שם אבל הוא זכר את הפציעה השנייה לא להיות סקרני ואז הוא נשאר שם בבוקר שהוא יצא מהמלון, מנהל של המלון בא אליו ואמר, אתה בטח לא יצאת. הוא אומר איך אתה יודע. הוא אומר, יש לי אה, איזשהו שוכן משוגע, הוא בא וקורא, הוא צועק, אה, להוציא אנשים מחוץ, ואז הוא הורג אותם. ואז כולם מהמלון יצאו והוא הורג אותם. רק אתה נשאר, איך אני יודע שאתה לא, לא יצאת. למשל. <מח> <וואו. מח> <זה> כן? <מח> ואז הוא אמר, וואו, טוב שנשכתי, טוב שהקשבתי. ואז הוא ממשיך הלאה, ובסוף הוא מגיע הביתה. רצה להיכנס בתוך הבית, ואז פתאום דרך הלון הוא רואה שאשתו היא לא ליבה. הוא לומד אישה עם איזשהו גבר, ואז היא מתרבקת אותו. ואז הוא היה מאוד כועס. ואיתו היה את, ה... ה... את הנשק, אני חושב <סתרב> אקדם. דח. הוא רצה להיכנס ומעט להרוג את שניהם אבל הוא זכר שהייתה העצה השלישית לא לעשות החלטות בזמן שהייתה כועס. הוא אז אמר, טוב, אני שם בחוץ הלילה הוא נרגע, נשן, קם בבוקר והוא רצה לחזור בעצם למנהל שלו ולשרת אותו שם עד סוף החיים שלו. אבל הוא רצה לעצור גם להיכנס בבית ורק להגיד לאשתו שלבלוש שהיא לא הייתה נאמנה, הוא נשאר נאמן. ואז הוא נכנס, רואה את אשתו, מאוד שמחה לראות אותו. הוא כבר לא כועס, הוא נרגע, אבל הוא אומר לה שרציתי רק להגיד לך שאני נשארתי נאמן, ואז לא. ואז אומרת, איך לא? הוא אומר, ראיתי את, uh, איש אחר בתוך הבית, והוא אומר, זה בן שלך. נכנסתי ליריון, בזמן שאתה עזבת אותי, ואז הוא עכשיו בגיל 20 כמובן, אז uh, לא היה לי איש אחר, נשארתי נאמנה. ואז הוא היה כל כך שמח, קיבק אותם, ישבו, הוא הוציא את הלחם השלישי, והם רצו לאכול אותו, ואז הוא פתח את הלחם, בתוך הלחם הזה היה לו את השק. עם כל הכסף שהוא הרוויח במשך 20 שנה. עכשיו גם היה פתק שם שמנהל שלו כתב ואמר שאני בכל זאת רציתי והייתי נותן לך את המסקורת שבאמת הרמקת בגלל שעבדת קשה וזה משהו שמגיע לך אבל רציתי שאתה תרוויח משהו יותר יקר מכסף וזה שלוש עצות האלו שבעצם שמעו על החיים שלי עכשיו, בשבילי זה באמת ממש מתאר ומראה את העומק של הברכה, שהרבה פעמים אנשים חושבים שזה זה, זה כסף, זה להביא, זה להצליח, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות שלוש עצות האלו ששומרים על החיים שלנו ושבעצם מלמדים אותנו איך לחיות, ומלמדים אותנו איך לא לעשות טעויות ואיך ליהנות מהחיים. הרבה פעמים בגלל שאנחנו לא יודעים מה לפנינו וחסר לנו חוכמה וחסל... ואנחנו לא מקשיבים לפעמים את העצות שאם שה... ההורים שלנו או מבוגרים נותנים לנו אנחנו עושים טעויות שעושות את הברכות שלנו. אבל בעצם זה כן נכון ש... לבחור ללכת בדרך ארוכה, סליחה, בדרך, כן, ארוכה אבל לא קצרה, זה מלמד אותנו להעריך את הברכה. בוא נגיד, הרווגת משהו בקלות, אתה לא כל כך תרוויח את זה, האם באמת השפעת בזה. יש חוכמה בזה. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להצליח צ'יק אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, אנחנו צעירים ואנחנו חזקים, ושלא מצליחים, מתעצבנים. אבל אלוהים אומר, תראה גם, אני רוצה שאתה במשק החיים שלך תלמד להעריך משהו שאני נותן לך. אז יש יתרונות חזקות בדרך ארוכה. אנחנו ממש מתחילים להסתכל על הברכה בצורה אחרת. במקום שאם לקחת את זה, וקלות. לא להיות סקרני בשלה או נכה או לאות דברים זה באמת נכון כי הרבה פעמים זה משהו שגונב את הברכות שלנו וכמובן לא לעשות החלט... החלטות בזמן הכעס מה היה אם הוא היה נכנס ובלי לשאול היה את המשפחה שלו בעצם אז גם לפני שאנחנו אומרים משהו למשפחה או לחברים או אחים או אחיות, צריך לחשוב ולבדוק את עצמי האם אני אומר את זה בזמן הרגישות או כעס, או באמת אני כבר חשבתי על זה, חישבתי, ומה שאני אומר, יש בזה היגיון. כי הרבה פעמים בכעס אין היגיון. ושאין היגיון זה גורם לדברים מאוד רעים. ולצערי גם לי יש לי אה, סיפורים שבכעס עשיתי משהו, אמרתי משהו, אה, שגרם לניסיון אה, לא טוב, לא יפה, אבל עדיין הניסיון זה לפחות מלמד אותך לא לעשות את זה ולא לחזור מזה. עכשיו בוא נפתח דברי הימים, דברי הימים א', כלומר הספר הראשון של דברי הימים, שתיים, פרק ד', דברי הימים א', פרק ד', פסוק עשר. עכשיו כשאנחנו פותחים, אני רוצה להוסיף, כן, הוא רוצה לברך אותנו בשלימות. כלומר כשאנחנו חושבים רק על הברכות פיזית זה פספוס. הברכה היא בשלמות. מה זה שלמות? אנחנו בתוך גוף אחד, רוח, נפש וגוף. אז בכל רמה צריך להיות ברכה. עכשיו, זה מביא אותי להבנה ש... השלמות הזאת זה באיזון. איזון. אין איזון האם לגוף שלך טוב, אבל נשמה זה על הפנים. כאן דוגמה שנסעת לחופש לדוגמה, לא יודע, לאילת, לחו"ל, ופיזית אתה מאוד נהנה, אבל כל הזמן אתה מתעצבן לדוגמה, אתה לא מרוצה מבפנים, הנשמה שלך לא בשלום. האם יש איזון או לא? אתה באמת עד הסוף לא נהנה מהברכה הזאת פיזית, כי הנשמה לא שם, לא באיזון, לא ממולכת. כולם רוצים חיים, חיים טובים, אומרים בוא נעשה חיים, אבל הרבה לא יודעים איך לחיות. חיים זה ברכה עולם. לא? נכון, וזה טוב לרצות את זה, אבל... אם אתה לא יודע איך לחיות, חסר לך איזון הזה וחסר לך שלמות. אנשים רוצים ברכות, אבל לא יודעים איך להשתמש בברכות. אנשים חיים, לא את הזה, כי דרך עצות האלו, דרך כן, זה הורי קהילה, אם זה ההורים חברים שנותנים לנו איזושהי עצה מאוד טובה לחיים, זה יכול ללמד אותנו איך באמת ליהנות מהחיים ולחיות את החיים האלה. עם מילים אחרות, חברים, זה גם נותן לנו הבנה לברכה שלהיות מבורך ולהיות עשיר זה מבפנים יותר מבחוץ אפילו. גם מבחוץ, גם קיצוני, אבל מבפנים יותר. הבחור הזה, כל הכסף שהוא מרוויח לא היה שווה, האם לא, הוא לא היה מקשיב לעצות שנתן לו את המינה הזאת, נכון? אם הוא לא היה מקשיב לעץ הרשימה, הוא אפילו לא היה מגיע עד הבית שלו אפילו. היו גונבים את הלחם, בתוך הלחם בטח. האנשים האלו היו מוצאים את הכסף, בלי זה שהוא ידע שיש בתוך זה כסף. והפסוק שלנו עכשיו, דברי ימים א', פרק ד', פסוק עשר. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני הרביט את גבולי, ואיתה ידיך אימי, ועשית מרעה לבלתי עצבי, ויבא אלוהים את אשר שאר. בפסוק אחד הוא שואל אלוהים עוד פעם. תפילה חזקה. אבל תראו, הוא אומר, תמלך אותי. ואז הוא פותח מס הברכה. כן? יש כמה נקודות, אנחנו נסתכל. תברך אותי. כל הזמן אנחנו מתפללים, שלי יברך אותי, שלי יברך אותך, מאחלים אחד לשני תהיה מרורה, והרבה פעמים לא שמים לב באמת, מה זה? דבר ראשון שבא, זה כמובן הצלחה השבוע, זה וזה וזה, כן? עבודה, כמובן, אבל זה לא לעומק, זה, זה לא עומק של הברכה. ומשהו שהוא מבקש אלוהים עונה מעט, כי למה? כי הוא הבין מה זה ברכה. בבקשה. בסוף הפסוק, תסתכלו, המטרה של הברכה זה לא להיות עצוב, או במילה הזאת גם אפשר להגיד עצבני, כי עצב זה אותו שורש. נכון, אטור? נכון? עצב, במילה, כשאני אומר שאני עצוב, כשאני אומר שאני עצבני, והמטרה של הברכה, כמו שאמרתי, כן, שלמות, מאוד לא שמח, אבל זה מצב פנימי. מצב פנימי. המטרה של הברכה זה שמצב פנימי שלך הוא באיזון. אתה רגוע, אתה בשלום, אתה לא עצבני ואתה לא עצוב. זה מה שהוא אומר. תברך אותי, תן לי את זה וזה וזה, אנחנו נדבר על זה עכשיו. שאני לא אהיה, במילים שאני אומר עצוב, בסוף רובה של הפסוק, לפני שאלוהים אומר, עניתי לו, אוקיי? Okay? אז המטרה של הברכה זה לסדר את המצב הפנימי שלנו, להכניס אותו לאיזון רוחני, נפשי ופיזי, כדי שאני לא אהיה עצוב ולא אהיה עצבני ולא יהיה... לא מרוצה. עכשיו, דבר ראשון, מה הוא מבקש בעצם, שפותח את ההבנה של הברכה, כאילו להיות מבורך? אגב, במשמעות של הברכה הזאת אנחנו גם רואים איך לא להיות עצבני, איך להתרחק ממצב הזה להיות עצבני. וזה במאות, באמת את המצב של איש מבורך, שהוא רגוע, הוא, לא, הוא יודע מתי להגיב. זה לא שהוא אף פעם לא מגיב ולא עצבני. כשהוא צריך להיות עצבני נגד חטא או משהו, הוא כן עושה את זה. אבל הוא לא עצבני מתי שלא צריך. אבל זה איזון, כן? איזון זה לא בזה שאתה פעם לא הזבני. דבר ראשון, הוא מבקש, תגדיל את הגבולות שלי. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אין לי כוח. זהו, עברתי את ההתקה של הכוח שלי, אני כבר לא יכול, אין סבלנות בשביל האיש הזה. אין לי כוח להמשיך בזה, או אין לי כוח להתנגד נגד חיל. כי למה? הגבולות שלי הן קטנות, שונים. אז בשביל להיות מעורב, האיש הזה הוא הבין, וואי, אלוהים צריך להגדיל את הגבולות שלי. הוא צריך לעסוק אותם יותר רחב. סיבה, אחת מהסיבות למה אנחנו הרבה פעמים עצבנים, גבולות שלנו קטנים. אנחנו פשוט, הלב שלנו לא רחב מספיק. לקבל את כל מיני האנשים שיש בעולם, או בתוך אחים ואחיות. ואז מתעצבנים מהר. אז דבר ראשון שבאמת נותן לאיש להיות מרוכה, מיורך, זה להגדיל את הגבולות שלו. זה להגדיל ולהשפיל את הכוחות שלו, שחסר לנו הרבה פעמים כדי לאהוב אחד את השני, כדי לסלוח אחד את השני. הרבה פעמים זה אפילו לא סיבה רצינית כדי לא לסלוח. למה אנחנו לא יכולים? אין לנו כוח. הגבולות מאוד קטנות, צריך לגדל, להגדיל את הלב ואת השטח של הלב שלנו. וככה זה עוזר לנו להיות יותר סבלניים ולא מעט עצבניים, אוקיי? שהגבולות שלך רחבים, שהשטח של הלב שלך מספיק גדול. אז אתה מסתכל על המצב לא כמו סוף העולם. דבר שני פה כתוב, הוא גם מבקש אותו, כמו שבמשל היה, <עד> אגב, הרצע השני, זה לשמור מהרע, שבאמת לשמור אותו מדברים רעים. חטא <חת> אפשר להגיד, כמו שארטור גם דיבר בתואר שם, שזה משהו, גם המצב, הדבר שמכניס אותנו במצב עצבני. למה אנחנו עצבניים? דבר ראשון, כמו שאמרנו, כי אין לנו כוח, בשביל אנשים אחרים אין לנו כוח, הגבולות שלנו קטנות, ואז אנחנו מגיבים ככה, וגם חטא, או דברים רעים, בסביב שלנו, מסביב, שמשפיעים עלינו עד כדי כך, ש... אנחנו במצב לא שמח, במצב אי שלימות או חוסר, אנחנו לא מרוצים. זה דבר שמישהו מבקש פה, וזה בעצם הוא מסתכל על זה כברכה, אוקיי? לא מבקש כסף, לא מבקש עוד דברים, הוא מבקש דברים שמשפיעים על בן אדם פנימי. פה. וכמובן חטא הוא משפיע על בן אדם פנימי עד כדי כך שזה יוצא החוצה וזה משפיע על מצב רוח של העבודה. אז נשמור את עצמנו מרע. ודבר שלישי, שזה בעצם פתרון לנקודה ראשונה ושנייה, איך להגדיל את הגבולות ואיך לשמור את עצמנו מרע, זה שהיד שלו יהיה איתנו. כלומר, זה נוכחות של אלוהים. שהרבה פעמים חסר לנו, ובגלל זה או בשביל... זו הסיבה למה אנחנו מתעצבנים מהר. אנחנו לא נמצאים בתוך הנוכחות שלו מספיק, כדי לא לצאת מהגבולות שלנו, לא להתעצבן מהר, או לא במהירות להיכנס לאיזשהו חדר. למה היום צעירים, ואני לא מדבר על הצעירים של העולם הזה, זה מובן, אבל צעירים מאמינים נופלים כל כך מהר בחדר. כאילו, לא מרגישים גבולות. פיתוי בא ואז הם קופצים. קופצים. כאילו זה לקפוץ ל... ליד, זה כזה, לא יודע, איזשהו ניסיון שרוצים לבדוק ולדע. אחד מהסיבות היה של אלוהים, הנוכחות. לא, הבן אדם פשוט לא מוצא את עצמו בנוכחות של אלוהים. אולי באיזשהו רגישות, כן, הוא בא לאסיפה, וכיף לו, וחברים, והלל, ופה ושם, אבל באופן אישי, בחיים שלו, שהוא לבד, הוא לא מספיק מש, משפיע בשביל להיכנס בנוכחות של אלוהים. כי בעצם הפיתוי שהוא בא עכשיו, וכולנו פה ביחד, אף אחד לא יפול, נכון? קודם כל, מתביישים אחד בשני, וכמובן אנחנו נחזיק מאמץ, ואנחנו גם באור, אבל כשאתה לבד, זה יותר קשה. וזה בן אדם אמיתי, אתה ואני, כשאנחנו לבד, זה בן, בן אדם האמיתי. וששם חסר לך ופה יש לך זה משהו לא בסדר, נראה לי, פה אין לך גם. פשוט. פה יותר קל, כי יש הרבה אנשים, לא לפה, לכן. אבל כשאתה לבד, שם בודקים את הכוח האמיתי שלך ושלי. אוקיי? Okay? אז uh, להשקיע בנוכחות של אלוהים צריך לא פה, אבל בבית שלך, לבד, בזמן אישי שלך, כמה אתה משקיע. כי בזה תלוי עד כמה אתה תגדל או תגדיל את הלב שלך ואת הגבולות שלך. ועד כמה אתה תשמור את עצמך מדברים של חטא ומדברים של רע. מאוד מעניין שבחור הזה פה, הוא מוצא את הברכה בתוך הנוכחות של אלוהים. הרבה מאמינים אפילו היום לא חושבים ככה. לא שמעתי ש... כאילו שמעתי מכמה אנשים, או לא מהרבה אנשים שאמרו אה, בבקשה של תפילה שלו, תתפלא שאלוהים מברך אותי שאני יותר בתוך הנוכחות של אלוהים. הרבה אנשים מבקשים יותר דברים חומרים. וזה לא שזה לא בסדר, אני אגיד שזה לא מספיק. אוקיי? אני לא רוצה לחזור לזה, זה לא שזה לא בסדר, בסדר גמור, אבל זה לא מספיק בשבילך. כי כמו שלמדנו דרך מש"ל, כן? כסף אתה תרוויח, בעבודה אתה תצליח, בלימודים והכול בעזרת השם אתה תעבור ותצליח, אבל מאוד חשוב בהחלטות של החיים איך אנחנו נעמוד ומה אנחנו נעשה, ובשביל זה צריך הברכה הזאת של להיות בנוכחות של אלוהים, לא ליפול ברעה ולהגדיל את הגבולות שלנו. והרבה פעמים זה באיזשהו עצה של בן אדם, אם זה בן אדם רוחני או אח שלך, יותר גדול ממך, שאמר משהו שיכול לתת את העצה, אתה יכול לקחת את זה לחיים שלך ולהיות מבורך. אז חברים, שאלוהים מברך אותנו, במשך השבוע שאנחנו חושבים או שומעים על הברכה, שמשמעות של הברכה זה באמת יהיה משהו יותר עמוק מהצלחה פיזית, מהצלחה חיצונית, חומרית. שבאמת נצליח עם המצב הפנימי שלנו, שבאמת ניקח את העצות של דבר ה' לחיים שלנו, ועצות האלה אני גם רואה בתפילה של הבחור הזה פה, של האיש המונח. השם שלו הוא לא כל כך מפורסם, כן? יאבץ. בצ. אבל יש כבר ספר שכתבו אמריקאים, מאמינים, זה נקרא תפילה של יאבץ, מישהו שמע או לא, וכתבו ספר על זה, יותר לפירוש נתנו הפוקוס uh, באמת על התפילה כזאת שנותנת הצלחה וברכה, אבל קודם כל במצב של בן אדם פנימי. אז שלא יברך אותנו,